Буває особливе йойкання, що його підтримують всі жінки, та яке полягає в тому, що дуже голосно, протягливо та з вереском повторюють все той самий згук ой-ой-ой. А в йойканні беруть участь не тільки жінки на цвинтарі, але навіть і на значній віддалі од нього. Все це триває аж поки могилу не закидають землею. А потім усе зразу припиняється. Всі вертаються додому, а особи, що брали безпосередню участь у похороні, сідають за похоронний обід, який розпочинається коливом, тобто розвареною пшеницею або ячменем з невеликою кількістю меду. Страва, що має доісторичний характер. Перше, однак, ніж сісти за стіл, всі ті люди, що несли труну, копали яму та взагалі безпосередньо доторкались до труни, мусять не тільки вимити руки, але й доторкнутися ними до печі. Що багатший похорон, то ліпше. І це не тільки тому, що тоді задовольняється гордість живих родичів небіжчика, але й тому, що коли похорон вбогий, то не більше буде приходити та докоряти своїм родичам. Щоб уникнути цього, теж добре якнайбільше подати старцям милостини. Цей останній мотив повторюється майже у кожному з похоронних обрядів. І ми не можемо не погодитися з тим, що вже не раз висловлювали дослідувачі похоронних звичаїв а саме всі або майже всі похоронні обряди, сугерує головно не так дбання про замогильне існування небіжчиків, як страх перед мерцями та бажання забезпечити себе від їх повороту на цей світ. Українські похоронні обряди Но, власне кажучи, не мають в собі нічого особливо оригінального. Вони відтворюють те саме, що ми знаходимо й у інших слов'янських та взагалі індоєвропейських народів і відзначаються хіба тільки деякими рисами особливої архаїчності, що ми, однак, спостерігаємо і в багато чому іншому. Розділ дванадцятий. Народне знання. У кожного народу, на якому б щаблі цивілізації він не стояв, завжди існує певна кількість знання. У культурніших народів це знання стало майже тільки продуктом шкільної та літературної освіти – у не таких культурних, а в головній своїй масі навіть зовсім не письменних, це знання нагромаджується емпірично, приходить ззовні, поширюється первісно природним шляхом та розподіляється без порівняння, рівномірніше, становлячи дійсно загальний народний скарб. В останньому випадку, як це є саме і в нас, Рівень цього знання буває означений зовсім не шкільними програмами, не кількістю та якістю літератури країни. Цей рівень треба визначити так, як його визначають у дітей, що ще зовсім не вчилися. Це то безпосереднім дослідженням чи анкетами на кшталт той, яку організовувала колись берлінське статистичне бюро, а за ним і інші подібні установи, між іншим, подекуди і в Росії. Щодо народного знання на Україні, то тут майже нічого не зроблено для дослідження. А в програму для збирання відомостей з етнографії, що її року 1873 видав Південно-Західний відділ імператорського російського географічного товариства та передрукував той самий відділ року 1875-го, заведено окремий відділ